Hoofdstuk 70, 22 april 2017, om 9.35. Ek stap hier saam met Jasua by hierdie vinnigvloeende voorkie of rivierkie, en Jasua gesels met my, en hy stap so aan my rechterkant. En ek is so blij en dankbaar daar oor, dat Jasua net vir hierdie hele net, om Jasua sy teenwoordigheid te kan ervaar, net, net om homie by my te hee, en ek val in sy linkerseie in. En, Ons slaan een keer bolle maak kiesie voor en toe. En ek voel ons gaan recht rondom die aarde en toe ons land ons weer met ons voet op die plek waar ons nou net gestap het, hier recht langs die rivierkie. Toe leid daar so'n groot voorwerp, een groot bloedrooi voorwerp en hy so maar met die hoogte. Maar ek sal nie sê ons aardse lichaam maar hoogte nie. Maar met die hoogte soos my lichaam in die hemel is en toe gaan ons in om in, ons loop voor en toe en ons, ons gaan net binnen in die ding in, en dis so vir my wonerlik hoe dit in die gees waar, dat jy kan rechtig waar, jy is in elke ding, want jy so in elke ding is, dan maak hy dit so oop dat jy ook in elke ding kan wees en ons duik in hierdie rooi voorwerp in en hy so sag en hy sê het heerlik en jy so sy geest, sy invluisteringe sê dat dit groot liefde is, wat uit my pad vir my bring. Ek is so dankbaar daarvoor. En ja, so wil hy ek moet skryf. Die mens denk, dat liefde sommer maar net die emosie is, wat niks vermag nie. Maar dis verkeerd. Die liefde is sag en mooi en uiters krachtig. Kyk na die licht van die son. Sy lyk krachteloos en maar net na lichtbron. Maar uit haar uit, kom alle skepsels en skeppings wat jylle om jylle kan sien. Haar licht en haar hitte oorweldig die aarde met lewe en uit haar hart kom die mees uit een lopende skeppings en gevolge. Uit my hart het sy haar licht gekry en uit my kom die vele levende organismes wat die tweede, derde en eeuwige kans kry om beter en beter te word. Ek bou myself gedierig op. My gees ris nooit, hoewel ek self die grootste ris ooit is. Maar in my ris... Nes die son wat beweeg en toch rustig haar posiesie in plek en in die jimmelruim hou, stoot ek my gees in alle richtings uit en skep in my ris. Dit is ook hoe liefde in jou hart werk. Al doen jy visies niks harde arbeid met jou handen nie, bewerk jy mensese harte door dat jy in jou liefde werkzaam is. Die liefde is die grootste bewegingskracht en ook die grootste ris. Voor die een wat dit uitstuur, kom dit veelvoudig terug En wanneer jylle dit speciaal na my rug, keer dit in een ontelbare hoeveelheid na jylle terug, doordat my gees jylle opbouw en versterk en niewe weesens van jylle maak. Elke keer dat jy liefde uitsteer na iemand op hierdie aarde, wek jy een vonkie op in sy hart wat hy nie noodwendig besef of verstaan nie. Net soos wat daar nie altyd dadelike vier ontstaan wanneer jy twee klippe of stokke ten mekaar wryf nie maar daar skiet vonke en jy kan die hitte op die voorwerpe bevoel nog, voordat in een vier verander. So is dit ook met jylle naaste. Een liefdesvonk in jou hart sal hom, jou naastaan weer die liefdesstier, nie noodwendig dadelijk aan die brand laat nie, maar onsigbaar vir jylle oe is daar toch een vonkie en hitte. Hou net aan, net as met die klippe of stokke, en daar ontstaan groot vier waarin jy deel het. Kom ons maak vier op hierdie aarde, my geliefdes, Kom ons maak die rechte vier wat bou en nie verteer nie. Met jou liefdesgedagtes sal ek vooruit gaan en die vier aansteek en dat vlam vat, want ek is die liefde. Ek is ewig en ewig al die liefdesvier en die hitte van die soon en sal dit verewig wees. Amen.